Så där ja äntligen ett litet uppehåll som vi inte Lyssnarna märker men tänkte, <laughs> det var tänkte, vi som märker att, jag tänkte det också att för du har ju varit i Madeira Säger man mm. i Madeira på. på Madeira det är lite nöje ja och ja. ja. på Mallorca också i New York ja, på Mallorca. Ja. I Palma var. det var mm. ja du var i Palma ja, ja. Du var där ja. jo men så, jag har, jag var där förut någon, någon gång. Jaså. Och, och, har du varit i Palma? Ja, jag, jag var på på Valjorkan gång Jag tror vi landade där, men jag tror inte jag var i stan Men Palma, det är, det är som Väldigt växtlighet Och det är mm. I stan är det mycket träd Och små torg med Caféer och man kan ta ha en, en, ja, en, en kaffe. Ja, ja. en öl om man. Mm. <här> mm. <här> vi, gick, vi gick förbi en eh, det men en pub idag. Mm. En bra pub. <laughs> en bra pub. Men palma, palma är jättevit. Mm. Så trevligt. Måste ni och att du på öl på en En sån här Nej. Jag köpte en vanlig tröja från fotbollslaget. Det här var ju ölen man drack korall. Ja, men det sa jag. Ja. Den korran. fanns ju överallt. Det måste vara någon på Madeira. Den fanns den där också? Överallt. <laughs> korall. Märker, yeah, vad var för fotbollslag då? Hittar de, de hette Maritmo i madeira i tivisionen ja. Men Mallorca har ju... Ja, snyggt, tror jag. Ja. Du kanske ska på den på omslagsfotos här. Ja, Mallorca har ju lag i La liga. Ja, men precis. Och vi åkte förbi... Eh, vi åkte förbi stadion där. Mm. Och den var inte alls som som Ja. Som, vad heter det? anders? Ja, vad hette Det måste komma Silvmoni Ja, äh, i Solberg Det heter också något konstigt Andersiv. i Agitav Vet du vilken tärdespelare som kommer från Mallorca? Världstjärn Ja, det är Nadal yeah. eh, Nadal, ja just det. För att eh, vi var och käkade på ett av ställen vi var åt på. Mm. Där hade de i restaurangen en stor väggmålning på Nadal. Mm. Och då, då eh, undrar jag varför är det. Men, men eh, jag ska bara jag ska spela en liten låt innan vi går in på huvudämnet. Med ett band ifrån, ifrån Mallorca. Jag tror inte det är på Den här kände jag, igen. Ja. Jag visste inte att det var den här som har gjort originaler. Det var den här får, får Ja. Den här har du nog dansat mycket på Svängs, den här Lurea. ja. ja. ja. det jag jag aldrig kom på. Vad sa du? Jag tror jag aldrig inte aldrig... det var falskt original. Nej, låt bra oss. Den här känns ju till med med Belleports från 70-talet. Okay. Jaha. Nej ja. Men det var det första var det originalet. Det var originalet, jag hade mm -hmm. ingen aning. Uh -huh. Och Black is Black med Los Bravos Det var en av singlarna som man fick av hålla Därför att hjälpte, hjälpte han och, och så, ja. Det är väl lite värdeliten kanske mm. Ja men det sa man ingenting om det tror jag Den fanns i, i, i många mm. Många tryckningar Hörde du Dagens ämne är ju inte Los Bravos Utan det är, det är Los Evert Nästan mm. Vet du vad Evert betyder? Nej, men jag vet inte, det finns ju något öra som heter någon liten gebert <laughs> Nej. Nej, men Det är en eh, Sammansatt av eh, Forntyskans Eberhalt Där eber, eber betyder Vildsvin och halt betyder hårt ett Så hård, blir det ebert Ett hårt vildsvin, vildsvin. Jo, ja, men han var någon liten Ja, var en liten gris Ja, ja. ja. Axel, du pratade alltså om Axel Eberthåg Ja. Vet när han föddes? 1890. <laughs> Titt mig på pappret då Nej, jag kommer ihåg det nu. Jag läser det. Och han... Vet du när, vilket år han dog då? 1990. Nej, han dog mycket tidigare. Han... Ja, just det. Just det. Nej, det vet inte fan. Montreole, OS. 70, 76. 76. Han blev 86 år ja. Uh, Mag Maria Magdalenas församling Så måste ju är, är det på söder det? Mm. Det är ju det är på Maria Magdalena är ju nästan kyrkan Där på Läggsordsgatan Ja men då är det där äldre de gifte sig Men fanns det Jag undrar om det fanns Jag tänker om man ligger där mm. eller man ligger där någonstans Svårt så det. Ja säga Skog... Kanske i skogsjukogård Jag skulle flytta så långt bort han är från Göteborg Ja, precis Jag tänkte på Axel Evertob Evert uh -huh. Jag tänkte på Karl Axel uh -huh. Ja, just det Vad heter han? Heter han Tärnborg Carl? Ja, Ström, Ja. Uh -huh. Alltså Karlsänner Och han var ju, han, hade, han, var ju som, uh, han kom som fjärde barn I en barnaskara av hela tretton stycken Oj. Jag tänker på den farts han gick på <laughs> Oh, ja jag, jag håller på att lyssna på en bok nu Av eh, Mo Martinsons första bok mm. Kvinnor och äppelträd okay. eh, Föds det äh, många barn? Alltså, föds, föds det många barn? Jo, men det är, det är sånt liv liksom Och sånt och det var ju tidigt 1900-tal mm. eh, Som hon beskriver och det, Ja, det är som hårt liv mm. Hårt liv överhuvudtaget Jag måste få, få Får ta på mat och allting och de blir gravid hela tiden Och kan mm. han mm. har ju rättighet Till sin fru Ja. fanns inget Preventiv den tiden Nej och det fanns, det fanns ju inget eh, Inget jävla skit som hette MeToo heller <laughs> ja, ja, det, där är kanske, det. det där kanske sen, sen så är det bort Hörde mm. du, Jag har ju en, en liten <laughs> En liten quiz eller, jag Ja okej okay. ja. Ja. Jag tänker att jag räknar upp ett antal låttitlar mm. och då skulle du säga om de mm. finns eller inte, eller om det är påhittat. Levertog. Levertog och Vi börjar med, tåg, okay. med, tåg, ja, ja. med eh, sjuttonde balladen. Då har du en penna så kan jag bara skriva om du det. Mm. ja. Sjuttonde balladen. Ja, den finns. Mm. En sol i morgon. Nej. Jo då, den ja. finns. Vals i Sänghalmen? Nej. Nej. det finns inte Fragancia. Ja. Mhm. Havsörnsvals. Ja. Mm. Natt i Bulgarien. Ja. Nej. <laughs> Natt i Ligurien är det. Uh -huh. Kärgårdspigan. Nej. Nej. Kärgårdsfrun ska då. Mm. Och det ska uppenbarligen låta det Ja, Ja, men är inte samma sak. Himla jord. Jo, den finns. Jaså. Inbjudan till Bohuslän Ja, den finns ja. Linnea. Ja. Mm. Möt i basunen Ja. Nej, möte i monsunen. <laughs> <laughs> den var. Bassinen. Vad betyder det? Vi möt i basunen, <laughs> vi, vi möter basunen. Eh, Norr och söder, öst och väst Ja, ja det finns. Vals på blomstrande eng. Nej. Nej, det finns inte en vals på blomstrande änggen. Vad heter mm. den? Ja, så du fick. Eh, vänta, jag ska säga. Nej, just det. Även ja, den var ju, det där var ju. Så du hade alltså 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 av 13. Mm. Bra. Starkt. Ja har helst, han har 7-12 förlåt ja. Jag har gjort en lista på Hans bästa låtar Oj, det har jag också hur många har jag 10? Nej, jag kom upp i 7 Och då tog jag mina absoluta favoriter ja. Okej, jag har 10 I topp, alla har gjort mycket bra faktiskt. Jo men På väg från jobbet, jag gjorde en spellista som man kan spela sen ja och på väg för jag så efter vi avslutar på jävligt ja, jag... <stos> <tos> <tos> ja. <ming> eh så eh ju måste lyssna på Eva Tob. Mm. Och det är ju jo, men han var ju en en bra jag... bra låtskrivare. Ja ju verkligen en fanmans nodde Seglin Tror vilt. Jag tror det från Argentina. Ja, men det var så för jag läste någonstans att man man kände igen melodier och, uh -huh. och sånt där. Men textmässigt är det ju... Det är ju väldigt... Vad heter det? Berättande. Väldigt... Ja, det är ju bra låt Natur... Ja, mm. absolut. Okej, okay, ska jag dra mina då? Ja. Eller jag behöver i alla tian. Ja. Brevet från Lillan. Mm. Nio. Maj på Malu. Det är jävligt bra titel också. Mm. Åtta. Flickan i Havana. Mm. <laughs> Flickan på Havana. IPO. <laughs> Mm. I London, i är en... hon har inget pengar, kvar, mm. sitter i ett fönster vinkar åt en kar Ja, mm. det kan kna... i en... Hon sitter knappast i sitt vardagsrumsfönster och den som går förbi hon känner. Nej, hon är där ute i väg Ja ja, Red Light District, ja. Mm. Mm. <coughs> yeah. så Sen då rosa på ball. Mm, du då. Jag, jag, jag, jag kan köra med en nu sju ja. år, bara snabbt så får man höra den här mm. Själsan lovar alltså jag på årsrunde <hör> Sexa, så skimrande var i havet. Ja men just den den grömde jag bort Här är min sexa Och det kanske skulle komma högre egentligen. Här, då? Ja, det är väldigt bra. Femma, min älskling, du är som en ros. Ja, men just det också han, eh, Femma har ju den här som, som, som du eh, har nämnt. Då? Rosa på val Jag, jag har ju den Ja, mm. ja, ja. okej okay, just mm. ja. Femma Så har jag Nej det hade jag, det hade jag. Mm. Fyra, så länge skutan kan gå mm. Fyra mm. har jag Och den har du redan eh. mm. Andersson, min, min vän Jag kommer med storm i igen. Det blåser Ut i västern i hals Rosa ja mm. Nej, det där är ju Mark <laughs> Okej, <Okay. laughs> okay. okay. och sen nummer tre Då har jag en låt som heter Ängla Mark men den är också Oj, vad jag är han har ju mycket mer Så lätt kan ja. han är upp en tiotomrista ja. Den här, är, eller kanske lite udda, men jag, jag, jag, jag den här i Leva. Jag, jag, jag jag jag jag Min tredje plats. Eller stagarsång? Nej. Första världsnivå, rad, är bra. Fjärde ligger bland solen går Oj, ja, den där var bra. Den där vissa. Men alltså man man känner att man skulle vara bättre på att dansa vals. Jo ja, men jo ja. ja, men det som du skulle ha gått för mig stufa som jag. Ja oh, fan. Men fingeln där vals. Ja säkert men jag kan inte. Det det tror jag. Med stöddjur skulle skulle mm. nog kunna mm. Ja, bröllopsvals kanske dansa. du inte det. Nej, det var mer Och jag, på eller Nej, det var inte min bröllopsvals utan det var mer disco. Ja. Mm. Det var två kaller sevensvals. Tvåan Fan på blommande. Om det blir några fler fästen med, med, ja. med och <skratt> det här. Men inte pumpar dem måste jag. Där kan jag nästan hela texten av någon anledning. Okej. Okay. Mm. Ett då. Etta. Vi har ju två alika. Oh. Ja. Men vi har inte ettan lika där är min favorit från när jag var liten, Skö salavs. Small som skjuva. Det är som skjugar. Ja. Här kommer vi ner. den har du väl inte nämnt än så. Och så. En, en liten by för hyta gata Den ja. ligger inte långt från Rio de la Plata Nästan i kanten av den blå Atlanten och min pampas på sitta ja, Dit kom jag ridande en afton i april För jag ville dricka stark <laughs> Okej okay. Nästan vi kan inte ha i stranden. <skratt> <skratt> På keven. <skratt> <Snabbt> alla nöjda <näs, skratt> <och> så dör du. <skratt> ja, Där kom jag och kan ni taxi från flygplats. För jag ville dricka. Och det, och det här kom hela, hela manns köning. För jag ville dricka. Starka. Paj, fjorton till 16 punch jag drog. Och de andra, de dog. Ja, jag stod där helt plötsligt med tre pajs i Och jag hittade inte mina vänner. Fan, det var ju hela skelettet klart. Vi får bara skriva ner det där. Vad skulle en ensam... ensam Herr gör då. Jo, dricka upp dem. <laughs> och foten några ner. Det var han handbörjan här. Han var på gitarraffär och foten några prostituerande. Mm. mm. Och så är den sista bara. Mm. Man tar över två och så gör man ord om det. Oj, det var lätt. Känn på det mm. Butter, tuba, reta, brutta, bur. Bett. Trave, treva, reva, brev, ruta, tuta, bete, vete, utte, artros, struva, eh, trubbadur och... ...tru... <laughs> ...senops-tupe. <skratt> Ganska bra. Ja, det är bra. Mm. <laughs> det, var... det var ju... Här fanns det att ta <laughs> Jo, men fortfarande är jag allt fascinerad att modulen blev dildo. Det är min det är min bästa. Ja, ja, det är det är min kanske min favorit också i området. Nej, men, men du märkte det inte det egentligen? Nej, jag är så jag, jag, jag, jag jävla fan, så att vi spenderade väldigt länge. Hur fan, hur fan fick, den fick han till modul? Fick till inte dildo? Jag kunde dra av en sån gigant på på 17. Är det jag? Ja. På 17 vad heter det? Minuter det starkt. Nästa ämne då är Mons, Mats, Jan och NP. Ah, okej. Okay. jag fattar mm. du förstår. Mons Mats Jan ja. Och MP. Bra hände. Alltså, alltså, jag hade inte fattat det här. Du är väldigt snabb på. Hade inte du fattat det? Jo. jo men alltså, om du hade sagt det till mig. Jo, då hade du fattat ja. det. NP. Ja, kanske. Jag det moln, matt, Jon. Ni kanske inte lyssnarna fattat. Nej, men då får Vi, de, det vara. Då får de hålla sig till nästa avsnitt. Vi tackar! Tack, tack. Hej! Hej!